Capitolul 4. Vânatul îl simte pe vânător Dr. Langdon, bătrânul medic și al reposatului lor, după cum știm, nu era acasă când murise Lordul Villers. Din această pricină nu el, ci doctorul Milton stabilise cauza morții, care după acesta, din urmă, era o paralizie a inimii. Acum însă el primi o scrisoare foarte grăbită din partea lui Sherlock Holmes, pe care îl cunoștea personal. Scrisoarea aceasta tulburase și zăpăcise pe bătrânul doctor, care văzulă murit că mai era nevoie de o cercetare a cadavrului. În dimineața aceea, Holmes ieși înaintea lordului cu o scrisoare în mână. Milord," îi zise el, era să mă întorc astăzi la Londra, căși prezența mea aici nu poate aduce decât prea puțină mângâiere și sărmarei Geraldine pentru pierderea pe care a suferit-o." O întâmplare neașteptată însă mă face să mai abuzesc va timp de ospitalitatea dumneavoastră. Se pare că moartea subită a unchiului dumneavoastră a stârni bănuia la mai multor rude. Procurorul a ordonat o excumare a cadavrului ce se va face astăzi. Holmes păru că prinde o înjurătură sălbatică din cura a dândanului Lord. Dacă înjurase, apoi el știa să se stăpânească prea bine, căci el își întinsese să mâna liniștit spre scrisoarea pe care Holmes o țină. Nimeni nu putea să știe că Holmes o compusese singur cu o zi mai înainte cu învoirea procurorului și că fusese scrisă chiar de secretarul acestuia. Era o ordonanță prin care, pe motivul mai multor reclamații asupra adevăratei cauze a morții nobilului Lord Henry Villers, se ordona încă o cercetare a cadavrului. Ordonanța mai spunea că cercetarea va fi făcută de bătrânul medic al familiei, dr. Lennon, și că să se comunice imediat procurorului rezultatul. Scrisoarea era adresată domnului Burns, aflat în Willers Hall. Se înțelege de la sine că sunt mulțumit de lucrul acesta, zise tânărul și fățarnicul nobil, care nu se da așa ușor de gol. Iar dacă se va descoperi o altă cauză a morții, vreo cauză poate criminală, nu vei avea odihnă până ce nu se va descoperi vinovatul. Te rog, comunică și lediei Geraldine, dar cu multă precauțiune vizita doctorului. Ea se va îngrozi de faptul că va trebui să tulburăm până și îngroapă liniștea scumpului nostru unchi. Lady Geraldine a fost deja înștiințată și e foarte liniștită. Știu milor că de la început ea n-a vrut să creadă într-o simplă paralizie a inimii. O paloare mortală se așternu pe fața lui Albert, dar nu scoase un cuvânt. El conduse cu multă politățe până la ușă pe domnul Burns, după care acesta ieși căzut pe gânduri. Blestemații, zise el apoi printre dinți, îmi sunt pe urme. Sunt convins că Burns acesta nu e decât un fel de păzitor pe care Geraldine, în teama e grozavă de mine, l-a adus o crotească dar s-au înșelat. Mi-am croit odată drumul și îl voi urma oricâte piedici mi s-ar pune în cale. În timpul acesta, Holmes se duse în camera Geraldinei, pe care o găsi și o întrebă. Ai găsit azi dimineață testamentul pe masă?" Da, dragă domnule Burns. L-am păstrat cu foarte multă grijă. Dar cum ai făcut de-ai pus mâna pe el?" E tăina vărul dumitare nu a observat încă că testamentul a dispărut. Și chiar dacă va observa, cred că e destul de iscusit ca să nu facă zgomot. El a susținut că a dat testamentul domnului Camburi și nu poate nega acum pe față. Te rog, dragă Lady Geraldine, să-mi dai testamentul mâine sau chiar astă seară. Vreau să mă mai uit o dată la el. Cercetarea microscopică nu mi-a dat încă vreun rezultat. De data asta vreau să fac o experiență chimică. De ce mi ai dat mie dacă-ți trebuia?" Ca să fie mai în siguranță, trebuie să te gândești că lordul Albert îmi va fi dușman de moarte când va afla cine sunt. E în stare să-mi trimite o înglonte în cap, pe la spate, dumitară, însă nu-ți va face nimic fiindcă te iubește." Geraldine se cutremură. Nu-mi trebuie iubirea lui, mie teamă și mă înfiorez numai la gândul acesta." Ei, nădăjduiesc că nu o să îndrăznească să nu te lase în pace." Eu nu o să pot sta prea mult timp aici, să așteptăm ce o să aducă cercetarea de azi." La amiază doctorul Langdon sosi. Fața lui încadrată de o barbă mare albă, foatul încânturărată, cândete cu ochii de Albert și de Geraldine. Ce nenorocire!" oftă el. Ce rău îmi pare că trebuie să vin aici într-o ocazie atât de tristă. Ultima dată când am fost aici, unchiul dumneavoastră era atât de voinic." Dar, domnule doctor, zise Geraldine, uitându-se la vărul ei, dumneavoastră singura a zis că era de așteptat un sfârșit așa de repede. Bătrânul doctor se uită mira la ea. Cui am spus asta? Niciodată nu mi-a trecut prin gând acest lucru. Din potrivă, eram de părere că lordul Villers mai putea să trăiască încă douăzeci de ani. Era sănătos și tare ca un stejar a tăcu, dar privirea înflăcărată cu care se uită la Albert vorbea destul de lămurit. Albert însă ridică din umeri. În momentul acela, domnul Barnes intră și îl salută pe doctor. O să începem lucrul îndată?" întrebă el. Milord, fi bun și ne condu până la cavou." Îmi pare rău, răspunse Albert, cu multă răceală, că nu pot lua parte la această cercetare. Servitorii vă vor arăta drumul în locul meu. Tom, James, vă rog să-i conduceți pe domni. Cavoul se afla într-o capelă clădită lângă castel. Nu erau de coborât decât câteva trepte până jos, unde se vedeau șiruri întreji de coșciuge de metal, până la sarcofagiile de marmură ale vechilor cavaleri. Abea, Geraldine, doctorul și Holmes plecară și Albert se duse în bibliotecă. Aici îl scoase din buzunarul de la piept un pachet de bagnote și apoi ieși între prin dormitorul răposatului lor și intră în nodaia lui Tom. Aici era sigur că nu-l putea observa nimeni, deși în bibliotecă era un spion bun, pe care el nu-l bănuia deloc. Acesta era Harry Texon, care, foarte subțire și mlădios, se pitulise după un paravan mare ce era în fața sobei, acoperit cu o cuvertură persană. El așteptă până când noul Lord, care dispăruse într-un chip așa ciudat, se va întoarce. După vreo zece minute, acesta se și-ntoarse, dar ce schimbate erau acum trăsăturile feței. Pe figura lui se vădă o expresie de bucurie diavolască, iar ochii străluceau ca ai unei fiare sălbatice. El se așeză în fața mesei de scris și scoase cheia pe care o purta la el în ziua mormântării. Să facă orice ar pofti, murmură el, căci tot n-or să mai poată pune mâna pe testament și n-or să poată dovedi nimic, absolut nimic. El trease sertarul și căută cu înfrigurare, dar se vede că nu găsea ceea ce căuta, căci Albert scoase o exclamație de nerăbdare, urmată de o înjurătură grozavă. Am înnebunit? Visez? Ori sunt împreșurat de mișei care vor să mă nimicească." El căută din ce în ce mai nervos și fața ei se contractă. Herica, care îl spiona după paravan, putut să vadă prin săsătura rara a cuverturii persane că fruntea lui Albert era acoperită de broboane mari de sudoare. În sfârșit, el sări în sus de pe scaun și în jură din nou. Cine a fost în bibliotecă?" Să la servitorii care alergaseră. A fost cineva aici la masa mea descris." Feciul înainte." iertare milor, dar biblioteca a fost mereu încuiată. De trei zile n-am putut să intru nici măcar ca să fac curățenie." Vă spun că a fost cineva aici," Zis Albert cu o voce tunătoare. Am să vă arăt eu înătărăilor că nu pot fi dus de nas." Mi-au dispărut niște hârtii din birou și jur că tălharul o să-și spășească amarnic fapta. O tăcere plină de spaimă, apoi un murmur de protestare fură răspunsul Oamenii se uitau îngrozit la noul stăpân și lordul alber simțit că niciunul din ei nu era vinovat. Afară, porunci el, pierzându-și din ce în ce mai mult sângele rece. O să dau eu de urma hoțului, lăsați pe mine. Stai, Edvard, rămâi aici. Edward, o particular a lui Herbert, rămase lângă ușă, fața lui roșie de buldog, era plină de vicleșug și de fățărnicie. Lordul, în ciudat se întoarse spre el și îi zise. Ascultă, Edward, nu o să-ți pare rău cât vei trăi dacă îmi vei da acum o mână de ajutor. Cine a intrat ieri în bibliotecă pe când eu eram la Londra?" Eram la Grajmi, Lord, și nu pot să știu, dar dacă toți oamenii spun că n-a intrat nimeni, nu se poate presupune decât că trecând, prin camera lui, Tom să fi intrat cumva aici." Ai dreptate, m-am gândit și eu la asta. Ei lasă că n-am să cruz pe a acela de bătrân. Dacă e în stare să umble în lucrurile mele pe furiș, atunci e în stare și de alte fapte urâte. Și eu cred tot așa dacă m îngăduie excelența voastră. Asta i de mult părerea mea despre om care face pe grozavul față de noi. Aha, se gândi Albert. Înțeleg prea bine de ce nu-l poți suferi. A văzut numai decât că ești bețiv și mincinos fără pereche, și se vede că ți-a spus în față părerea ce avea despre tine. Apoi urmă cu voce tare. Bine, vom vedea dacă el e vinovatul. Spune-mi acum numai un lucru. Știi tu dacă Tom are bani strânși la casa de economie sau cheltuiește mult? Bătrânul nu cheltuiește nimic și are bani strânși un ciora plin. Mai... Mai are și o casă cu graș și cu stupi, cum e în sat, pe care a cumpărat-o cu bani peșin. Acum e închiriată, dar domnul Tom a zis că o să se mute sigur în ea și o să trăiască de aici înainte carentier." Așa, și are de gând să-și pună în practică această idee minunată când doare. Cred că foarte curând. El a mai stat aici în slujbă fiindcă a vrut să slujească pe excelența sa bătrânul Lord, dar nu cred că acum o să mai sta mult timp în servici. O monedă de aur alunecăm în mâna lui Edward. Bine, poți să pleci, Albert, și dacă mi-o trebuie martori împotriva lui Tom, poți să te număr și pe tine printre ei, nu-i așa? Desigur, lord. Ce știu și ce am spus, voi spune sus și tare la toată lumea." Și cu o mutră foarte simplă, Edward vână moneda în buzunar și se duse în odea lui. Acum e acum," murmura Albert, când rămase singur. Știu că mai păstrându-mi tot sângele rece, voi putea scăpa. Sunt pe urma mea, dracu știe pe cine sau pe ce s-au bizuit. Dar nu să mă prindă, mai bine voi sfârși eu cu viața care a să mi fie foarte frumoasă." El urcă treptele ce duceau în odaia lui de dormit, în care intră și luă din perete un revolver mic. Se asigură că arma era încărcată și o puse în buzunar. După aceea se coboră în sala de primire, unde așteptă până ce Geraldine și însoțitorii ei să se întoarcă de la cavou.